وعلى آله وصحبه وموالاه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وطه وقصلاحا يا ارحم الراحمين باب التحذير من البدع قال المؤلف رحمه الله تعالى عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قلنا يا رسول الله كأنها موعظه مودع فاوصينا قال اوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد وانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسننه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله رواه ابو داوود والترمذي وغيرهما وصححه العلامه الالباني رحمه الله في مشكاه المصباح hii ndio darasa yetu ya leo ni hadithi ndefu iliyobeba ujumbe mzito sana nayo insha Allahu Taala tutaiishi katika darsa kadhaa kwa sababu inazungumzia mambo ambayo ni hatari miongoni mwa mambo yanayoweza kumwangamiza mtu katika dini yake Hadithi hii nataka niipe utangulizi Nataka niipe utangulizi ili tuweze kuielewa vizuri. Hadithi hii inazungumzia Sheikh Rahimahullahu Taala ameipa anwani. Lakini kabla sijaeleza hadithi zaka Allah Tunasoma aqida. Mkitazama kitabu chetu hiki tulivyoanza nacho kinaelezea fadhlu islam na ndiyo anwani ya kitabu na hii ni milango miwili ya mwisho ambayo tunakwenda kumalizia kitabu hiki au risala hii milango yake hii ukipitia zile anawini zake au anwani zake ameanza na anwani ya kwanza fadhlu islam. babu fadhlu islam. akazikusanya adila nyingi sana ambazo zimekuja zikielezea fadhlu l'islam kisha ukafata mlango wa pili ambao ulikuwa unaelezea tafsiri ya Uwu Islam. Babu tafsiri al-Islam Uwu Islam mwenyewe ni upi? Kisha tukazisoma adilla zinazofasiri Uislam. Kisha Sheikh rahimahullahu taala akaweka mlango babu jubul istighna'i bi mtaba'ati alkitabi an kulli masiwa. siwa mlango maalum Unaelezea kwamba mtu atosheke na kitabu na sunna na vinginevyo asishikamaneni navyo. An kulli maswa kisichokuwa kitabu cha Allah na sunna za Mtume kwingineko hakuna mwongozo. Tukazisoma adilla. Alafu akataja mlango babu majaa fil khuruji an wal islam. Akataja dalili zilizokuja katika Qur'ani na sunna kuhusiana na mtu kutoka akawa nje ya da'wa au nje ya wito wa Uislamu ukafata mlango babu ujubuddukhuli filislam kullihi watarki tarki maswahu akataja dalili zinazoelezea ulazima wa mtu kuingia katika Uislamu mzima mzima sio kuchagua baadhi ya mambo na mengine akayaacha tukazisoma dalili zake tukazijua Alafu tukaja katika mlango na ubainisha anna ashaddu mina al ashaddu min alkabair. Bidaa ni mbaya zaidi kuliko madhambi makubwa. Tukazisoma dalili. Alafu kaja mlango babu majaa jaa anna Allah hattajaz at-tawbah ta an kulli bid'ah. Kwamba Allah amemzuilia tauba mtu mwenye kuzua katika dini. Hawezi kuwafikishwa kutubu. Hii ilionyesha ubaya wa kuzua ndani ya dini baada ya mlango huo ulikuwa ni mrefu sana ndio ukaja mlango na elezea ghurbatul islami wa fadili ghuraba zama ambazo uislamu utaonekana ni mgeni na wale watakao kuwa wanasifika kuwa ni wageni katika dini ni namna gani Allah jalla waala amewafanya kuwa ni wabora baada ya mlango huo Sheikh rahimahullah, الله akaitimisha kitabu chake kwa mlango wa kutahadharisha bidaa. Umekwisha ujua uo uislamu na thamani yake ushikilie usiongeze wala usipunguze katika dini sasa tunatahadharishana kuhusiana na kuzua ndani ya dini Na hapa tutaishi kidogo kwa umuhimu wake tufahamu bidاعة ni nini Tufahamu kwa nini bidaa ni mbaya. Tufahamu sababu za kutokea kwa bidaa. Lakini tufahamu madhara ya bidaa katika dini. Na namna gani tunaweza tukaiepuka bidaa? Huu na uita mlango wa mwisho katika kitabu kwa sababu kitabu hiki kimebeba tunaweza tukasema kuna risala mbili. Risala ya mwisho ni hii na waqidhul islam vitenguzi vya uislamu dio maana ukiangalia kwenye taito ya kitabu babu ya ni matnu fadlil islam matini hii tunayoisoma inaelezea fadlu alislam wayalihi matini hii ya juu fadlul islam inafatiwa. wayalihi matnu na waqidhil islam inafatiwa na mati nyingine ambayo inaelezea vitenguzi vya Uislam sasa hii na waqidhul islam ambavyo ni vitenguzi vya Uislamu ameita ni matni ambayo ina kurasa tatu tu lakini ni matni maalum na hii nayo ina mambo yake mengi ya kuzungumza tutajaribu kuifafanua kadiri tutakavyoafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo katika darasa ya leo biidhnil maula tutaisoma hadithi hii ambayo Mtume sallallahu alaihi wa sallam anatahadharisha na kuzua katika dini na utahadharishaji huu Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameutaja katika wasia na sote tunafahamu maana ya wasia ni maneno maalum ambayo unampa mtu au mtu anayetoa kuwapa, kuwapa watu au mtu katika mazingira ambayo aidha anasafiri anawaachia maneno ya akiba muhimu au anajiona kwamba sasa anafariki. Kwa hiyo anawachia ujumbe ambao kama watashikamana nao itakuwa ndiyo msingi katika maisha yao. Sasa wasia huu tuskilize kwa umakini. Anausimlia sahaba mtukufu anaitwa Irbadu ibn Sariyah. Anil Irbad ibn Sariyah Imepokewa kutoka kwa Sahabiyu Jalil Al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu Allahu yeradhi qala amesema Wa 'adhana Rasulullah Alitupa mawaidha mtume wa Allah, Allah. Maw'idhatan balighatan mawaidha yakina Huyu mpokezi wa hii hadithi anayasifu mawaidha yale jinsi alivyokuwa akifikisha mtume na yule bwana alivomtazama mtume na usemaji wake mpaka akaona haya maneno ni tofauti na siku zingine Katika kuzungumza wale wanaozungumza wakati mwingine anaweza akasema mtu maneno mpaka mnajiuliza kuna nini kimetokea Mbona amekuwa mkali sana Mbona sio usulubu wake wa kusema? Mbona uzungumzaji wake umebadilika? Kuna jambo. Sasa huyu Irbad alilahidh kitu hicho katika mauidha yale aliyotoa Mtume swalla salama akaita mau'idhatan baliga. Mauidha yakina. Wajilat, Wajilat minha alqulub. Wajilat ziliogopa minha kutokana na hayo mawaidha alqulubu nyoyo ziliogopa yani mtume alisema maneno mazito yenye yenye kuogopesha nyoyo zikaogopa wadharafat minhha na yakabubujika kutokana na mawaidha hayo aluyun macho yakabubujika na machozi yani watu wakawa wanalia vile mtume akizungumza vinasikika vilio kwa wale walio kuamuhuriwa kwenye ile majlis. nyoyo zikayingiwa na hofu macho yakatokwa na machozi watu wakaogopa Kulna, tukasema manaka alipomaliza mtume sallallahu kusema na sisi tukasema kumuuliza ya rasulallah ewe mjumbe wa allah ka annaha mawaidhatum kama kwamba mawaidha haya ni mawaidha ya mwenye kuwaga. unatuaga ya Allah kama ndivyo faausina tusie mawaidha haya tunavyoyaona kaannaha maw'idhatum waddiin yanaonekana ni kama mawaidha ya mwenye kuwaga faausina tupe wasia Tuusie, kala mtume akasema uhusiku mtakuwa Allahi azza Na kusieni kumcha Allah aliyetakasika na kutukuka. Hili neno takwa natamani tulielewe vizuri. Kwa sababu huu ni wasia wa Allah kwa nyumati zote zilizotangulia waqad wassaina allatheena ootul kitaba min qablikum wa iyakum, an Allah anasema kwa hakika tuliwausia waliopewa kitabu kabla yenu na nyinyi pia tukawausia usia huo huo an usia wenyewe ni kwamba mjeeni Allah Neno hili tunalisema mara kwa mara Tunalisema tunapopanda juu ya member tukiwahusia Waislam ittaqullah Tunalisema baina yetu sisi tukihusiana ittaqillah Kalisema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mawaidha yake na mafundisho yake Nini maana ya ittaqillah Nini maana ya Allah. Tarjama yake ni katika lugha yetu ya Kiswahili ni kwamba kumcha Allah nini maana ya kumcha Allah hii ndio ninataka tuielewe kwa upana kidogo kumcha Allah kumetafsiriwa na wafasiri katika fasiri tofauti tofauti tafsiri ya kwanza wakasema antaja ala baina ka wa baina adhabillahi wiqaya wajtina bin nawahi in tafsiri ya kwanza Takuwa maana yake ni kujalia baina yako wewe na adhabu za Allah uweke kinga kinga gani kwa kufanya yale aliyokuamrisha uyafanye na kuyaacha aliyokukataza uyaache ukifanya hivyo wewe ni mtu wa takwa yani wewe unamcha Allah sawa hii ni moja katika tafsiri lakini tafsiri nyingine ambayo imetajwa ya takwa aliulizwa mmoja katika masahaba kuhusu takwa naye akamuuliza muulizaji umewahi kutembea katika njia yenye miba akasema ndio na mbie ulitembea vipi akasema kwanza nakunja nguo zangu. Lakini pili nachukua tahadhari wapi ninaweka mguu wangu kabla sijanyanyua mguu mwingine. Akasema hiyo ndio itakuwa. Imeeleweka? Mfano huu wa mtu anayetembea katika ardhi yenye miba, yenye ma, ma, ma, ma, mambo yanayoweza kudhuru mguu wake kabla haja ana anahakiki wapi kakanyaga? Wakati anaponyanyua mguu mwingine ameshotazama baada ya hapa nitakanyaga wapi sehemu ambayo ni salama. Maisha yako yawe hivyo. Kabla hujasema haya maneno ni salama. Kabla hujatenda haya matendo yataniweka salama au yananitengenezea dhima na kesi mbele ya Mola wangu. Akiishi hivyo mtu huko ndio kujihesabu na hiyo ndio takwa. melakaio Lakini kuna tafsiri nyingine ya takwa ambayo pia nayo ni mashuhuri Wanasema takwa inajumuisha mambo yafuatayo Aridha bilqalil Kwanza alkhawfu min aljalil wal'amal bitanzil waridha bilqalil waistidadu leo mrahil mambo manne ukiaweza haya we ni mcha mungu na hii ndiyo takwa moja alkhawfu min aljalil kumuogopa allah ukiwa unajikuta we unamuogopa allah kwenye mambo yako una dalili za ucha mungu mbili Walamalu amalu kuishi kwa mujibu wa Qur'ani kuifanyia kazi Qur'ani kuifanyia kazi Qur'ani maana ni kuyaishi maamrisho na makatazo al'amalu bitanzil tatu bil bilqalil na kutosheka na kichache anachokugawia Allah maana yake riziki yako usitafute katika misingi ya haram kwa kukidogesha hiki ulicho nacho kwa kukiona kitoshi Hicho kichache ambacho Allah amekukadiria ukaridhika nacho kwa maana ukakitafuta katika misingi ya halali ukajiepusha na njia za haramu katika utafutaji wako kwa lengo la kutafuta vingi. 4 Walisti'dadu liyawmirrahil na kujiandaa na siku ya safari. Kujiandaa na siku ya kurudi kwa Mola wako. Haya mambo manne msemaji huyu akasema haya ndiyo takwa Lakini neno ambalo ni jepesi linalojumuisha yote hayo ni kujalia baina yako wewe na adhabu za Allah ukaweka ukuta ukaweka kinga Kwa hiyo itakulaha manake jikingeni na adhabu za Allah jikingeni kwa Allah kwa kuziepuka adhabu zake Waswikum bitaqwallah na kuhusieni kumcha Allah azza wa jal aliposema au tuhusie kwa hiyo huu ni wasia wa kwanza sawa ndio kwa mujibu wa hadithi ni wasia namba moja mtuma na husia amehusia taqwallah wa pili wasam'i watta'ah na kuhusieni kuwa wasikivu na watiifu kwa viongozi wenu kiangalia kwa kina hii hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa mwongozo ambao ni kamili Wasiku mbitaku Allah hadha baina ka wa baina rabbik Sawa wasami wa taa hadha baina ka wa baina amirika Na kuhusia kumcha Allah yani mausiano yako wewe na Allah yawe mazuri wasami wa taa mausiano yako we na kiongozi wako yawe mazuri Allah mtume salama anatufundisha utiifu kwa viongozi tuwe watiifu Utiifu maana yake ni kuwatii katika yale ambayo ni mema sawa Kuwasikiliza, kufata maelekezo yao Kufata yale ambayo ni maagano yetu sisi na wao kiongozi kama amefanywa bai'ah Ukimpa bai'a manaka mahidi kwamba utafata maelekezo, mkhalifu. Unaweza ukasema anaweza akabadilika. Anaweza akawa mbaya. Naamini darasa kama hizi tumezisoma huko nyuma kama mnafanya muraja. Akiwa mbaya kuna maelekezo pia ufanyeje? mlaani siku mnanga na kumdhalilisha kwenye mimbari na kwenye majukwaa la kiongozi anapewa nasaha na namna ya kumpa nasaha pia mtume katuelekeza hasikilizi nasaha bwana huyu wewe umetekeleza wajibu wako umemaliza jukumu lako ni kumuomba Allah amtengeneze awe kiongozi mwema kwa sababu ukimlaani na dua yako ikakubalika unaongozwa na kiongozi mwenye laana unataraji Ndio mtuma akasema viongozi wenu bora ni wale ambao mnawapenda na wao wanakupendeni. Mnawaombea dua na wao wanakuombeeni dua. Lakini viongozi wenu na watawala wenu wabaya ni wale ambao nyinyi mnawachukia na wao wanakuchukieni. Mnawalaani na wao ni laana tupu zinatembea. Itapita wapi rehma ya Allah kwenye mazingira kama hayo Wasiya wa pili wasam'i watu'a Ninakuhusieni muwe wasikivu na watiifu Katika kukazia wasia huu mtume akaleta ibara ambayo ukiitazama kana kwamba ameona mtu anaweza akaleta maswali labda kiongozi hafai. kiongozi mwenyewe mtu tu dhalili hivi kiongozi mtu mwenyewe ni hivi na hivi yani zile sababu utakazo zitengeneza wewe maadam amekuwa ndio kiongozi wenu aidha kwa kumchagua au ameshinda kwa nguvu lakini mwisho wa siku amekuwa ni nani kiongozi akishakuwa kiongozi halisi asma'u wa taa akasema wa in umira alaykum abdun hatta kama ikitokea akawa amiri wenu ni nani mtumwa wajibu wenu ni asamu wa maana yake nini zisifanyike harakati za mapinduzi umeelewana wa in umira عليkum. Hata mkijaliwa amiri wenu akawa ni mtumwa maana yake aleikum bisam'i watta'a wasia wa mtume ukaishia hapo akaanza kutaja dalili za unabii mambo ambayo yanatarajiwa kuja kutokea akasema wa innahu Mniyea is minkum wa hu na hakika mambo yalivyo Mniyea is minkum atakayejaliwa kuishi katika nyinyi akapewa umri mrefu Fasayara sayara kathira ataona ikhtilafu nyingi sana Kisha baada ya kubashiria hayo atakaukuja kutokea Mtume sallallahu salama akatoa muongozo kana kwamba anasema watakao diriki kipindi hicho ikhtilafu nyingi wafanye nini fa'alaykum bi sunnati nijiu yenu kushikamana na mwenendo wangu ndio salama ilipo Kwa hiyo kumbe yanapotokea mambo ya utata mambo yasiyoeleweka Njia pekee anayotakiwa kuipita Muislamu anatakiwa iko wapi sunna ya Mtume katika hili? Ya wapi maelekezo ya Rasulullah katika hili tufanyeje? Sawa, sio kwamba sasa tutumie akili zetu tutafute mbinu za kwetu, Uislamu haujaacha jambo. Fa'alaikum bi katika hali kama hiyo tafuteni sunna ziko wapi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazohusiana na masala hayo. Mnazipata wapi birruju'i ila alulama kwa kurudi kwa wanawazuoni wenu Na Allah ametuambia madhara ya kuto kurudi kwa wale ambao tulitakiwa kurudi kwao Wa idha ja'ahum amrun minal amn awil khawfi adaa'u bihi Yanapotokea mambo mazito mazito kwenye jamii yanayogusa amani au hofu au damu za watu Watu huripuka kila mmoja akasema kwa namna yake na katika mazingira kama hayo kuna watu wengine sasa wanabaki hairana hajui nani wa kumskiliza nani wa kumfuata shike lipi acha lipi Lakini kumbe kuna maelekezo walauradduhu ila Allah Unapokuja mkaanganyiko kama huo kumbe zinatakiwa turudi kwa Allah kwani Allah anatueleza tufanye nini kwenye hali hii iliyotukumba mtume katuelekeza tufanye nini kwenye hali hii ahlul ilm wanasemaje kwenye masala kama haya sasa kwa maneno haya unaweza ukaona tulipo ni wapi sawa inapofika kitabu cha Allah tukakitupa nyuma ya mwigongo yetu fanabadhuhu wa raa, dhuhurihim maana ya kukitupa nyuma ya migongo yetu ni kwamba hatuna mwongozo tumeutupa huko. Kwa hiyo muongozo, mwongozo tukaanza kutumia akili zetu, Allah anatusalitisha na akili zetu. Lakini tukirudi kwenye mwongozo tunapata maelekezo kwenye hali kama hii tufanye hivi. Innahu man minkum fasayara ikhtilafan kathira, fa'alaykum bisunnaty Lazimianeni na sunna zangu au mwenendo wangu wa sunnati alkhulafa'ir na mwenendo wa mahalifa waongofu almahdiyin wenye kuongozwa mimbadi baada yangu kwa hiyo mtume ana umma maelekezo Akasistiza juu ya umuhimu wa kurudi katika sunna zake na sunna za maswahaba ambao ni waongofu wakasema adzu alaiha Aladhu munake ni kuuma ziumeni hizo sunna na huo mwenendo binnawajidhi kwa magego yenu. huu ni kama mfano manake zishkeni kwa nguvu msiziache katika kinywa meno yenye nguvu ni haya mbele au magego Bila shaka ni magego. Ndio maana hata unapong'ata ukawa na uma ile nyama ambayo ni ngumu, hawiweki hapa mbele. Unaishika kwa meno yenye nguvu. Mtume akapiga mfano huo, huumwe nendo ushikeni kwa magego yenu. Wa iyakum na ole wenu wa iyyakum na olewenu na tahadharini wa muhdathatil umuri na mambo yenye kuzushwa tahadharini na mambo yenye kuzushwa fa inna kullabid'atin dhalala kwani hakika kila bid'a ni upotevu Hii ndiyo tarjama ya hadithi imeleweka kuna neno halijaeleweka katika tarjama? tayib sasa huu ushi Hii bid'a na uku kuzua katika dini tunahitaji yani sasa tarjuma ya hadithi mmeielewa tunahitaji kuangalia baadhi ya mambo kuhusiana na anwani hii babu tahdhiru min al mlango wenye dalili zinazotahadharisha na bid'a yani uzushi bid'a katika dini zina sababu. Kwa hiyo nitaanza kuelezea sababu za uzushi katika dini. Sababu za kuzua katika dini zinatofautiana kutoka mtu na mtu au kikundi na kikundi au zama na zama zingine. Kuna zama ambazo zinakuwepo bida ambazo hazikuwa kwenye zama fulani. Na kuna bida ambazo zinakuwa kwa watu fulani sio kwa watu wengine. Lakini zote zinakuwa ni bidaa. Unaweza kukuta jambo fulani limeenea katika jamii fulani la uzushi lakini wala halijaenea kwenye jamii fulani na hiyo jamii nyingine nayo ina jambo lake jingine ambalo halipo kwenye jamii fulani Takupeni mfano bidaa ya ibadatul qubur bidaa ya kuabudu makaburi Hii ni bidaa ya kiitikadi Tulisoma huko nyuma haya masala kaeleza kwamba kuna bidaa za kiitikadi na kuna bidaa za kimatendo. Kama ambavyo kuna unafiki wa kiitikadi na unafiki wa kimatendo. Sasa hii hii bidaa mwetu humu haikuwa ni muntashir, haikuwa imeenea. Ingawa ilikuwepo kwa baadhi ya watu hizi itikadi wanazo lakini kama walivyosema kila inapokanyagwa sunna kila inapokufa sunna pahala pake inasimama bidana inashamiri Sasa bidaa hii ya ibadatul qubur haikuwa ni mashuhuri kwenye jamii yetu hii lakini ilipokuwa hakida haisomeshwi Haizungumzwi bidaa hii kachukua nafasi na watu wakaona hii ndiyo dini na haya ndio madhara ya kuzua katika dini sunna inaondoka bidaa inachukua nafasi watu wanaamini hii ndiyo dini kizazi kinachoandamia kinakutana na mambo haya wanayabeba kama ndiyo dini kwa hiyo jamii ile wanakuwa ni watu wanaishi na dini siokuwa dini ile ambayo ameirithisha Mtume sallallahu alaihi wa sallam hapa ndiyo tunapoona umuhimu wa kusoma tauhidi bali kuipa kipaumbele kwa sababu akida ndiyo dini kama tutakuwa ni wazuri wa kusomesha watu wakasoma fikihi, wakasoma hadithi wakasoma sira eh Wakasoma hizi ulumu zingine sharia, lakini ikawa hakuna aqida hatujafanya kitu ni bure Tukirudi kwenye ugeni wa dini aqida isiposomeshwa baada ya muda watakuja kuonekana wale wanaozungumza masaili ya aqida ni wageni mambo gani hao wanaleta Si ndivyo Watanyoshiwa vidole ni watu wabaya hawa wanatukana imani za watu wanawatukana mashekhe wetu vijana wadogo dogo wamekuja sasa hivi wanazungumza mambo ina maana mashehe wetu walikuwa hawajui kirudi kwenye Qur'an ukuta ile swali imeshajibiwa sawa wakiambiwa fateni yale aliyoteremsha Allah qalu bal Eh, sisi bana tumerithi kwa wazee wetu hii kitu. si tunashikamana na yale tuliwakuta nayo wazee wetu. Awalaukana abauhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun. Inawezekana wamechupukia katika kipindi ambacho ndio bida imeshika kasi. Uzuri wa aqida inasimama katika dalili. Bas haina yani unapozungumza adilla au unaposoma aqida kwa adilla wala hutogombana na mtu kama tulivyosoma hizi matni tulizozisoma hizi rasail ni anwani zinafata adila. bas ili bwana halifai allah amesema mtume amesema khalas ukiwa na mashaka na ufahamu wangu nitakurudisha kwenye ufahamu wa maswahaba kwisha misi sina ugomvi na wewe domana tutaji majina hatumtaji mtu wala tutaji jina la mtu tunataja kadhia sawa sasa katika sababu za kuenea kwa bidاعة nitazitaja kwa haraka haraka kwa ujumla alafu Insha Allah katika darsa zinazokuja tutaishi moja baada ya nyingine Nimeorodhesha sababu kama nane miongoni mwa sababu za kudhihiri kwa bidaa katika jamii. Sababu ya kwanza aljahlu ujinga. Ujinga unapotawala nikisema ujinga kwa maana watu kutokusoma dini yao. Kwa hiyo kile kitakachokuja mbele yake atakiona ndio dini pasina kuwa na kipimo. Kwa sababu hana kipimu, maana utapima wapi sasa na hujui aljahlu sababu ya pili ittiba'ul hawa kufuata matamanio baadhi ya bid'a zina maslahi sawa sasa anaachaje na yeye anapata maslahi sawa Sababu ya tatu, takdimu arai ashuyukh wal akabir ala nusus kutanguliza rai za mashekhe hata kama zinapingana na Qur'ani na Sunna Sheikh kanena Sisi bwana shekhi wetu hakishasema basi bwana lakini Qur'ani inapinga si tunafata kauli ya shekhe wetu hiyo sababu ya tatu. Sababu ya nne, takdimu la akli ala an ni kuitanguliza akili juu ya dalili manake akili ikawa ndio inahukumu dalili lakini uhalisia akili inatakiwa iongozwe na nini na dalili sio dalili Siyo akili iongoze dalili dalili iongoze akili sasa mtu amna hii ndio unaweza kampa dalili kambia. lakini mi ninavyoona We unaona nini Allah amesema mtume amesema we unaona nini sasa? akisema Allah akisema mtume sisi kama waumini sami'na wa atoana. hata kama inapingana na akili yako. Hata kama inapingana na matamanio yako, naam wewe ni muumini wajibu wako ni kufuata, ni kusikiliza na kufuata. Bas sababu ya tano, attaalluqu bil shubuhat ni kungangania yale mambo ya shubha Ukajifungamanisha na mambo yenye shubha Yautata, ya utata Taki kuyaacha sababu ya sita mujalasatu ahli al ahwa'i wal ni kukaa na watu wa bid'a na watu wa matamanio lazima watakuambukiza kuna watu walikuwa hawako kwenye mambo ya bid'a lakini kwa sababu ya kusuubiana na watu wa bid'a mpaka na ye, kabebwa Kwa kawaida rafiki ana kawaida ya kumwathiri rafiki rafiki yake Ndio akasema msemaji anil mar'ila tas'al wasal an fa in al qarina Ukitaka kumjua mtu muangalia rafiki yake ni nani basi ukimwona rafiki yake inakupa taswira kwamba huyu ni nani sababu ya saba, alistimsaa ku bin nusus wa dha'ifa kushikamana na dalili ambazo ni dhaifu katika hadithi au ahadithi mawdhu'ah nilwahi kukuelezea siku moja hapa msikia baadhi ya watu wanasema sisi bana hatuna hadithi dhaifu maudhum hadi tukala rasulullah imeenda wewe sema tukala rasulullah ingiza kitu chochote hapo mashil umuri sababu ya nani alghulu fi kuwa na gulu gulu ni kupetuka mipaka kuchupa mipaka katika dini yani ukaifahamu dini ukataka kuifahamu dini kuliko hata mtume kuliko hata masahaba imani yako ikaenda ika mzidi mpaka Abu Bakar ni juzi hapa nadhani tumesoma hadithi eh wale waliokuja katika nyumba za mtume Sala sallam wakauliza kuhusu ibada yake walipoelezwa faka annahum kana kwamba wakazidogesha alafu akasema ayasse anahaki ataki pumzika kwa sababu yeye ashasamehewa sasa situfanye zaidi yake wakaweka malengo mazito mazito lakini mtume aliwakemea na kusema famar raghiba an sunnati minni hizi ni baadhi ya sababu za kuenea kwa bidawa insha Allah taala kama nilivyokuelezeni mwanzo wa darsa, Eh, tutakuja kueleza katika mlango huu hizi sababu kwa, kwa kuzipambanua lakini kisha tutakuja kuzungumzia madhara ya kuenea kwa bida katika jamii ya Kiislamu lakini kisha tutakuja eh, kueleza namna gani eh, mtu anaweza kusalimika akaisalimisha dini yake na uzushi katika kidaya yake sasa